Розділ 24. Дорін шоу повз чорні карнавальні намети і вкотре запитував себе, чи не робить він непроправну помилку. Вчора йому не вистачало сміливості, але після ще однієї безсонної ночі він все ж таки вирішив відвідати стару відьму, а з наслідками розбиратиметься потім. Якщо цікавість переведе його на плаху, йому нема кого в цьому звинувачувати, крім самого себе. Але всі інші способи дізнатися про свої магічні здібності виявилися безрезультатними. То була його єдина можливість. Беба Жовтонога сиділа на сходах свого величезного воза, тримаючи на колінах щербату тарілку, наповнену догори смаженою курятиною. Поруч височила гірка ретельно обризаних кісточок. Вона підняла на принца жовті каламутні очі, блиснула залізними зубами і вгризлася в чергову курячу ніжку. Хіба не бачиш, що обідає карнавал? Принц придушив собі роздратування. Отримання відповідей залежало від двох моментів – настрою старої та її незнання. Хто він такий? Я сподівався, ти приділиш мені трохи часу і даси відповіді на кілька запитань. Залізні зуби перекусили курячу ніжку. Дорин намагався не морщитися, слухаючи звуки чавкання. Стара з насолодою висмоктувала кістковий мозок. Ті, хто питає під час обіду, платять подвійно. Принц дістав із кишені чотири золоті монети. Сподіваюся, цього вистачить, щоб купити відповідь на моє запитання, а заразом і твій настрій. Беба жовтонога обризла половину ніжки, кинула кістку в купу і взялася за другу половину, продовжуючи смачно гризти та чмокати. Ти, мабуть, і дупу собі золотими підтираєш, усміхнулася вона. Маю сумніви, що золоті монети годяться для таких цілей. Беба Жовтонога засміялася голосніше. Сьогодні сміх був схожий на зміїне шипіння. Що ж, молодий та гарний? Давай твої запитання. Дорін поклав гроші на верхню сходинку, намагаючись особливо не наближатися до старої. Пахло від неї огидно чи то пліснявою, чи то гнилою кров'ю, але принц нічим не видав своєї огиди. Монети миттєво зникли в скученій руці. Дорин озирнувся на всі боки він справді прийшов у обідній час. Лицедії та їхні помічники їли хто де, але всі вони намагалися триматися подалі від старого воза. Вони навіть не дивилися в цей бік. «А ти справді, відьма?» Стара взяла крильце і голосно хрумкнула. Остання відьма народжена у відімському королісті. Виходить, тобі більше 500 років. Це диво, що мені вдалося залишитися такою молоденькою, посміхнулася Бебе-жовтонога. Значить, народ Фе справді наділив відьом довгим життям. Обризане крильце полетіло в загальну купу. Не знаю хто, Фе чи Валги. Валги? Принц знав це слово. Ти говориш про демонів, які викрадали жінок Фе і злягалися з ними, а в тих жінок потім народжувалися відьми. Якщо він правильно пам'ятає, прекрасні крошанські відьми вели своє походження від народу Фе, тоді як три клани залізнозубих походили від демонів, які в давні часи вторглися на континент. Навіщо молодому та гарному забивати свою голову моторошними казками? Старе, їла шкіру з курячої грудки. Коли нам набридає підтирати зад золотом, ми шукаємо спосіб потішити себе, чому не зазирнути давнину? Заглядай, великодушно дозвола відьма. Але ти так і ходитимеш довкола, поки я тут грівюся на вашому убогому сонці. Чи спитаєш про те, заради чого прийшов? Скажи, магія справді зникла? Стара навіть не підвела голови від тарілки. Та, що була у вас, зникла, але є інші забуті сили, вони лишилися. Що за сили? Сили, про які красеню, такому як тобі нема чого знати. Запитуй далі. Дорин глянула на неї так, що стара витріщила очі. Погляд був лише маскою. Насправді принцу хотілося бігти, бігти подаль від відьомського воза. Але він лишився. Тільки тут він міг отримати хоч якусь розгадку, шаради, на яку з недавніх пір перетворилося його життя. А раптом у когось магія лишилася. Таке може бути? Слухай, красень, я об'їздила всі землі вздовж і поперек. Була в лісах, у горах та в деяких місцях, куди люди досі бояться поткнутися. Кажу тобі, магія не лишилася ні в кому, навіть у нечисленних фе, що втілили. Багато хто з них так і нудиться в тілах звірів. Жалюгідні створіння, вони на смак, як звірі. Пролунав уже знайомий принцу, харкаючий сміх, від якого в нього волосся стало дибке. Ні, красень, пішла ваша магія і навіть ручкою не помахала. Дорін позіхнув, зображуючи нудьгу. А якби раптом хтось знайшов у собі магічні здібності? Якщо не дурень, мовчатиме. А якщо заікнеться, швидше побачить це з шибеницею. Це принц знав би з неї. І питав він зовсім не про це. А якби таке сталося, ймовірно, як таке можливо? Відьма припинила їсти, підвела голову. Сиве волосся було схоже на свій же сніг, що робив її обличчя ще сміливішим. Ми не знаємо, як і чому зникла магія. Ходять чутки, на інших континентах вона збереглася, та не тут. Отже, спочатку треба розібратися, чому магія зникла, в одній тільки ерілеї. Зрозуміти, за які наші злочини боги відібрали від нас їхній дар. Обризана куряча грудка полетіла вниз. Як ти сказав? ймовірно. Отож, якщо хтось, ймовірно, виявить у себе магічні здібності і хоче дізнатися, чому вони виявилися, треба починати не з цього, насамперед треба дізнатися, чому магія не зникла повністю. Тоді, можливо, виявляться і інші винятки із правил. Беба Жовтонога злизала жир зі своїх скручених пальців, що нагадували сучки. Дивовижні питання для красення і скляного замку. Дуже-дуже дивовижні. Дорін усміхнувся. Ще дивніше, що остання відьма, народжена у Відьомському королівстві, опустилася так низько, їздить із лицедіями, ніби балаганна шарлатанка. Боги прокляли цю землю лише 10 років тому, а відьм вони прокляли кілька століть раніше. Можливо, вся причина була у хмарах, що приховали сонце, але Дорін міг присягнутися, що бачив темряву, що майнула в очах старої. Напевно, вона куди старша, а знання останньої відьми – балаганний прийом. Завіса, щоб приховати неймовірно страшні та жорстокі діяння, які вона творила в далеку епоху воїн. Залізнозубих. Сам того не бажаючи, Дорін раптом звернувся до невідомої сили, що дрімала в нього і попросив захистити його від жовтоногої. Розкинути невидиму парасольку, як кілька днів тому в коридорі, усвідомивши це принц від доту. Відьма облизала свої залізні нігті. У тебе ще лишилися питання? Ні, дякую за розмову. Тоді йди, махнула рукою відьма і сплюнула на землю. Дорін встиг дійти до найближчого намету, коли побачив Рулана, що прямував до нього. Двоюрідний брат ішов від столика, де розмовляв із гарною лютністкою, яка підкорила їх у перший день карнавалу. Рулан стежив за ним. Дорину дуже не сподобалася ця думка, але виду він не подав і вітально кивнув двоюрідному брату. Невже ти ходив до провідниці долі? Чого не зробиш з нудьги? позіхаючи, відповів Дорін. Рулан озирнувся на візок беби жовтоногою. У мене від цієї баби кров жила, холоне. «Балаганні провідники вміють навіяти страху», – знизав плечі Мадурін. «І чого вона тобі нагадала?» – обережно спитав Рулан. «Звичайно, ні синитницю, яку почуєш на будь-якому ярмарку. Незабаром я зустріну своє справжнє кохання. На мене чекає блискуче майбутнє та безліченні багатства. Вона й увити не могла, кому це каже». Він зміряв Рулана поглядом. «А тебе чому занесло на подвір'я?» Так, ось побачив, як ти виходиш, подумав, може тобі нудно одному. А потім дивлюся, ти пішов до намету. Вирішив почекати віддалі. Дурі не знав, чи шпигує за ним Рулан, чи каже правду. Сердити двоюрідного брата йому не вигідно. На королівських нарадах Рулан не вагаючись підтримав будь-яку його пропозицію. Роздратування батька герцога Парнагона найкраще тому підтвердження. Дурі не допитувався Рулана. Навіщо той ув'язався за ним. Ідучи з двору, він ще раз обернувся в бік Бебе жовтоногої. Тара дивилася на нього і хитро посміхалася. Селена кілька днів поспіль стежила за людьми, казаними її аркером. Сьогодні стеження привело її до гавані. Ховаючись у тяні, Селена стояла і не вірила своїм очам. Всі люди із списку куртизана, всі об'єкти її пильної уваги, які, ймовірно, щось знали про задуми короля, всі вони залишали рафтхол. Один із них пірнув у стареньку карету. Селена йшла за ним. Карета привезла змовника до гавані, де він квапливо піднявся на корабель, щоб відпливти з північним припливом. Потім до невдоволення Селени в гавань приїхали ще троє змовників разом із сім'ями. Незабаром вони піднялися на той же корабель. Вона згаяла стільки часу, збираючи про них відомості, і тепер... Перепрошую. Тихо промовив знайомий голос. Селена обернулася і побачила Аркера, що наближався, коли він встиг з'явитися. І як йому вдалося підійти так безшумно? Я змушений був їх попередити, сказав куртизан, дивлячись на корабель, готовий ось-ось відплисти. Я не міг би жити далі зі свідомістю, що їхня кров на моїй совісті, вони мають сім'ї дітей. Щоб сталося з дітьми, якби ти передала їхніх батьків до рук короля... То це ти влаштував їхню втечу? – прошепіла Селена. – Ні. Але чутно відповів Аркер. Він міг би говорити на повний голос. Розмова все одно тонула серед матроських криків. Матроси відв'язували канати та готували весла. Це зробив один з їхніх учасників. Я натякнув йому про можливу небезпеку. Він не став пробувати долю і звелів усім залишити рафткол на найближчому кораблі. Сильно стиснула рукоятку кенджала. Наша угода з тобою залежить від користі твоїх відомостей. Так, я це пам'ятаю. І тому ще раз перепрошую. «Може, і поспішиш на корабель, а я розіграю твою загибель?» Вона подумала, що знайде інший спосіб переконати короля скоротити термін її договору. «Ні, мені поки що рано. Обіцяю тобі, що таке не повториться». У цьому Селена дуже сумнівалася. Вона притулилася до стіни будинку, біля якого стояла і схрестила руки на грудях. Аркер безперервно дивився на корабель, що відпливав. «Не мовчи, скажи щось», – попросив він, повертаючись до неї. Мені нема чого тобі сказати. Я ось думаю, чи не вбити мені тебе прямо зараз і чи не притягти королю твій труп? Селена говорила, це не з бажанням налякати Аркера. Після минулої ночі, проведеної Шаолом, вона всерйоз задумалася, чи не спростити собі завдання. Їй не хотілося наражати Шаола хоча б на найменшу небезпеку. Пробач мені, втретє, сказав Аркер, але Селена відмахнулася. Корабель відправився. Дивно, як швидко ці люди зуміли зібратися та бігти. Напевно, не всі. У гуртку були дурнями на зразок Давіса. Ти згадав про одну людину. Він є головним у цьому гуртку, мабуть. Ухильно відповів Аркер. Або посідає там досить високе становище. Як бачиш, варто було мені натякнути про небезпеку, і він миттю влаштував їхній від'їзд. Сила покусувала губи. Можливо, Давіс справді був самовпевненим дурним. Можливо, Аркер правий. І цим людям потрібен правитель, який краще відповідає їхнім інтересам. Винні вони чи ні – це інше питання. Можливо, чоловіки винні, але їхні дружини та діти. Їхня втеча не була Що Щоправда, не всім давалося втекти з Адерлана. «До завтрашнього вечора мені потрібні нові імена та відомості», – сказала Селена. «Інакше кину твою голову королеві під ноги і спитаю, чи хоче він, щоб я втопила її у смітному каналі чи виставила біля воріт». Не чекаючи відповіді арки, Раслена повернулася і попрямувала до замку, сховавшись у темряві та тумані. По дорозі назад вона роздумала про побачене. У світі нема ні абсолютного добра, ні абсолютного зла. Єдиним винятком був король. Нехай ці люди заслуговували на суд, але вони рятували життя близьких. Єдине, що дивувало її усі ці історії – твердження змовників про їхній зв'язок з Аеліною Галатинією. Невже є сили, що збираються довкола спадкоємиці престолу? І невже всі ці страшні десять років комусь із уцілілих придворних колись могутнього терасенського роду давалося ховатися? Старання медерландського короля Нініжній Терасен – не мав регулярної армії, тільки окремі адерландські частини. Але змовники, що бігли, справді спиралися на реальні сили. Як сказано Хемі, якщо Терасен колись знову підніметься, це буде серйозною загрозою для Адерлана. Можливо, їй нічого не доведеться робити, не доведеться ризикувати ні своїм життям, ні життям шоула. Чим би не керувалися змовники, можливо, вони знайдуть управу на короля і зможуть звільнити Ерілею. Чим ближче підходила селена до блискучого скляного замку, тим ширше посміхалася, перечуваючи зустріч із Шаолом. День народження Шаола вони відзначили чотири дні тому, з того часу, що ночі він проводив із селеною. Весь вільний ранковий і денний час теж. Звісно, у кожного з них залишилися обов'язки. Капітан Королівської гвардії повинен був вислуховувати доповіді своїх командирів. Але навіть слухаючи їх, Шаол продовжував думати про селену. У ніч їхньої першої близькості він часильно намагався, щоб для Селени це пройшло як омога безболісніше. Але їй таки було боляче і в очах у неї поблискували сльози. А коли Шаул питав, чи не зупинитися йому, вона мовчки його цілувала знову і знову. У першу ніч він не випускав Селену з обіймів і мріяв, що тепер у них так буде до кінця життя. Щоночі він цілував її шами на спині і подумки клявся, що одного разу він повернеться вендовер і зрівняє каторгу з землею. «Капітане, я питав вашу думку». Шол заморгав, згадуючи, що перебуває не з селеною, а серед товаришів по службі. «Я хочу ще раз почути, що ви думаєте з цього приводу». Вивернувся Шол, намагаючись не червоніти. «Так я й кажу. Доки триває карнавал, у дворі потрібна додаткова охорона». «Яка охорона? Може там що сталося?» Запитувати Шоул не наважувався інакше всім, відразу стане ясно, що він не слухав. З делікатної ситуації його... Виручив стукіт у двері. Потім двері відчинилися, і туди просунулася голова Селени. Щойно побачивши її, капітан знову забув про все на світі. Вардійці відверто дивилися на Селену, що посміхалася. Усередині Шаола спалахнули ревнущі. Він був готовий розквасити фізіономію кожному, хто би соромно розглядав його жінку. Замить йому стало соромно за такі думки. Адже ці люди – його товариші по службі, його друзі. Що дивного, якщо вони дивляться на вродливу жінку, яку половина з неї до смерті боялися. Шол милувався рум'янцем на її щоках і блискучими очима. Він бріяв, якнайшвидше укласти її в обійми і тоді вже по-справжньому забути про все на світі. «Вибачте, капітане», – сказала Селена, не входячи до кімнати, – «король вимагає вас до себе». Якби не лукавий спалах у її очах, йому зараз було б дуже не солодко. Раптовий виклик до короля міг означати будь-що, у тому числі й найгірше. А так – зухвала дівчисько. Шол підвівся. Якщо треба, поселіть охорону на подвір'ї», – сказав він підлеглому. Потім доповісте. Вони вийшли в коридор. Шаол тримався на шанобливій відстані, доки вони не завернули за ріг. Там він міцно обійняв Селену. «Фаліпи та слуг не буде до обіду», – повідомила вона. Голос Селени діяв на нього так само, як і пальці, що пестять йому спину. Шаол уже уявив спальню, жарке поле, м'яка міна і… Але випробувати долю було небезпечно. «З однієї наради ти мене витягнула» сказав капітан. Але за 20 хвилин у мене почнеться інша, якої я пропустити не зможу. Там будуть придворні. Шол прикинув час. 20 хвилин піде тільки на те, щоб дійти до покоїв Селени і повернутися назад. Ні, тут ризикувати він не може. Селена зупинилася, похмуро поглядаючи на нього. У цей час Шол помітив неподалік вузькі дерев'яні двері. Комірчина деслуги тримали мітли, щитки та інші нехитрі свої знаряддя. Сона перехопила його погляд і посміхнулася. Тримай вуста закритими, попередив Шоу, щоб жодного звуку. Сона штовхнула двері і засунула Капітана в комірчину. Думаю, ти незабаром мені доведеться нагадувати тобі про обережність, пробурмотіла вона. У Шоула вирувала кров. Він мовчки зачинив двері і, схопивши першу мітлу, що попалася, просунув її у дверну ручку, закривши комірчину зсередини. У комірчині серед мітли та щиток? перепитала Нехемі, дивно посміхаючись. Ти не вигадуєш. Селена, що лежала поруч із принцесою на її ліжку, потягнулася до тарілки повної родзинок у шоколаді. «Клянусь власним життям», – сказала вона, відправляючи до рота чергову порцію ласощів. Нехемія навіть підстрибнула. Швидконога теж підстрибнула і ледь не приземлилася господині на обличчя. Простодушна собака, мабуть, подумала, що зараз розпочнеться захоплююча гра. Селена обережно зіпхнула швидконогу і посміхнулася. Тоб знав, якого задоволення я позбавляю в себе. Але Шоу був. Вона навіть почервоніла, згадавши, скільки їй доставляла близькість із ним. Варто йому доторкнутися до неї, і вона перетворювалася на дикого звіра. «Я могла б тобі це підтвердити», – сказала Нахемія, нагинаючись за ласущами. «Але хто б міг подумати, що серйозний і суворий капітан Королівської гвардії виявиться таким пристрасним? Я дуже рада за тебе, подруго. вона посміхнулася Селені. І сама за себе рада», – дізналася Селена, посміхаючись до принцеси. Так, вперше за багато років вона була по-справжньому щаслива. Це почуття пронизувало її думки. З'явився боязкий промінчик надії, крихітний вогник, на який Селена боялася зайвий раз подивитися, щоб він не зник. Скоріше за все, світ так і не стане досконалим, і в ньому ніколи не буде повної справедливості. Але, можливо, вона зможе знайти в цьому світі достатньо свободи і душевного спокою. Зміни в настрої принцеси були раптові. Щойно вони говорили про різні дрібниці, і раптом, немов порив холодного вітру, Селена повернулася до Нехемі та дивилася у стелю. «У тебе щось трапилось?» – спитала Селена. Принцеса зітхнула. Король просив мене звернутися до елоєйських бунтівників, переконати їх припинити опір, інакше він їх знищить. Він погрожував це зробити? Не прямо, але його натяг був дуже прозорим. Наприкінці місяця король відправить Парангона у Мурат, де герцог має фортецю. Я жодні хвилини сумніваюся, що Парангон стане королівським оком на південних кордонах Адарлана. Герцог права рука короля має найширші повноваження. Якщо Перангон вирішить покінчити з елоєйськими бунтівниками, йому це буде дозволено. Сила сіла підібавши ноги під себе. Отже, ти повернешся до Елує. Сама поки що не знаю, мені треба тут бути. Тут є. Загалом я мушу залишатися тут, у цьому місті та в цьому замку. Але я не можу допустити нової бійні, нових жертв серед мого народу. Можу доручити переговори з бунтівниками твоїм батькам чи братам. Брати ще надто молоді й недосвідчені, а батькам і так вистачає турбот у банджаві. Принцеса теж сіла. Швидконога моментально засунула голову її під коліна, одночасно торкаючись задніми лапами господиню. Я з знала, наскільки важка королівська корона. Коли Адерландський король вторся, велує, я вже тоді розуміла, що одного разу мені доведеться зробити дуже нелегкий вибір. Нехемія наморщила чоло. Але я не припускала, що вибір виявиться настільки важким. Я не можу одночасно бути у двох місцях. Силена обняла принцесу за плечі. Не дивно, що Нехемії було не до розгадки сенсу Селена почервоніла від сорому. Еленті, що я робитиму, якщо він об'є ще 500 моїх співвітчизників? Що я робитиму, якщо він влаштує в калакулі показові страти? Як я можу повернутися до них спиною? Селена не знала відповіді. Протягом цього тижня її думки майже були зайняті Шаолом. А принцеса одночасно намагалася зберегти рідну країну від нових бід. Селена знала щось таке, що допомогло б Нехемії у її битві з королем але Селона забула про це, зокрема й про наказ Еліани. Нехемія рвучно взяла її за руку. «Обіцяй мені», – прошепотіла принцеса, блискаючи очима. «Обіцяй, що ти допоможеш мені звільнити Елує від нього». «Звільнити Елує?» Повторила селена, відчуваючи, як у неї замерза кров. Обіцяй, що подбаєш про повернення моєму батькові Елоєйської корони. Обіцяй зробити так, щоб із Калакули та Ендовера випустили всіх моїх співвітчизників. Я лише асасин, сказала Селена, вивільняючи свою руку. І потім те, про що ти говориш? Вона підвелася з ліжка, серце шалено билося. Нехемія це безумство. Іншого шляху немає. Елоє має стати вільною. З твоєю допомогою ми зберемо величезну ні. Це ні пролунало як ляпас. Ні, повторила Селена, хитаючи головою. Ні за які скарби світу я не допомагатиму тобі збирати бунтівну армію. Елуя теж постраждала від арландського вторгнення, але вам і не снилися жорстокості, які дарланці чинили в інших місцях. Та король стратить тебе, тільки но ти почнеш збирати армію. Я не бажаю бути причетною до твоєї загибелі. Тоді до чого ти хочеш бути причетною, Селена? Нехемія теж встала, зіпхнувши швидко ногу з колін. За що ти готова битися? чи ні за що, окрім себе. Уселене раптом схопило горло. і стало важко говорити. Нехемя, ти навіть не уявляєш, що він може зробити з тобою та твоїм народом. Уявляю, він убив 500 бунтівників, не пощадив і їхні сім'ї. Але ж 500 бунтівників – це не ціле королівство. Колишнього Терасена більше немає. Ти захоплюєшся силою та шляхетством Терасенського двору. Це все в минулому. Не допомогли ні сила, ні шляхетність. Король знищив Терасен. Ми були найсильнішим королівством на континенті, можливо, що й у всьому світі. І що толку, король безжально розправився з нашим корейським двором. Він застав їх зненацька, вони виявилися непідготовленими, заперечила Нехемія. Десять років тому його армія була набагато нечисленніша, а сьогодні у короля мільйони солдатів, сила з якою доводиться рахуватися, подобається тобі це чи ні. Селено, я не знаю, які ще докази тобі потрібні, якщо ти перестанеш тікати від дійсності і подивишся, й вічі. Якщо тобі мало ендовера та страждань моїх співвітчизників, чим тоді тебе пройняти? Я лише людина, людина, обрана королевою Еліаною, людина, на чиєму лобі під час поєдинку спалахнувся ще не знак. Людина, яка досі жива, незважаючи на всі мінливості, долі. Наші шляхи перетнулися не просто так. Якщо на тобі немає благословення богів, тоді я не знаю, хто їм обдарований. Це смішно і навіть безглуздо. Безглуздо? Нерозумно боротися за справедливість, за тих, хто не може постояти за себе. Думаєш, солдати, головна сила короля? У нього є сили страшніші, мої сни були сповнені тіней. Я чула ляскання важких крил, що ширяли між жирськими перевалами. Ми відправляли розвідників у Білокличі гори, у Фаріанську западину. Ніхто з них не повернувся звідти. Знаєш, що кажуть мешканці долини? Вони теж чують ляскання крил над западеною, щоразу, коли вітер дме з того боку. «Я не розумію жодного слова, з того, що ти говориш», – сказала Селена. Тут вона покривила душою дещо вона розуміла і дещо бачила. Нехемія підійшла до неї, схопила за руку. «Ти чудово розумієш. Коли дивишся на нього, ти відчуваєш страшну силу, якою він оточений. Як одна людина зуміла так швидко завоювати цілий континент? Чи силою своєї армії? Тоді чому Терасенський двір упав майже одразу, хоча всі, то їх захищав були справжніми воїнами, чому наймогутніше королісто було знищено за лічені дні. «Ти втомилася схвильована розмовою з королем», – спробувала заспокоїти принцесу Селена. Про дивний збіг слів Нехемії та Аліани вона намагалася не думати. «Давай поговоримо про це пізніше», – запропонувала вона, вивільняючись із рук Нехемії. «Я не хочу говорити про це пізніше», – швидконога заскулила, намагаючись вклинутися між ними. «Якщо ми не вдаримо зараз, – продовжила Нехемія, – тоді всі його мерзенні задуми стануть страшною реальністю, і тоді вже марно на щось сподіватися. «Сподіватися і зараз марно, – відповіла Селена. – Поки він живий, лише самогубці можуть виступати проти нього. А скільки він ще проживе, ніхто не знає». Селені відкрилася зловісна правда, сказано, якщо Нехемія та Ліана мають рацію щодо джерела таємної сили короля, як можна його здолати?» Я не хочу стати частиною твоїх задумів. Я не стану власноруч допомагати твоїй загибелі. Ще невідомо, скільки безневинних людей постраждають разом із тобою. Ти не допомагатимеш, бо тебе хвилює лише власна персона. А як і так, то що? Що, якщо я хочу жити спокійно? Це самообман. Поки він править, не буде в тебе спокійного життя». Коли ти зізналася, що не вбивала людей на його наказ, я зраділа. Подумала, нарешті ти зробила крок у правильному напрямку. Вирішила, у потрібний час я зможу на тебе спертися. Зможу розраховувати на твою допомогу. Я й йовити не могла, що ти порушила королівські накази виключно для очищення власної совісті. Селена пішла до дверей. Я не знала, що ти просто боягузка. Зневажливо цокнувши язиком, кинула її Нехемію. Повтори ще раз, запитала Селена, обернувшись через плече Нехемію не здригнулася. «Боягузка! Ти всього лише боягузка!» Селена стиснула кулаки. «Коли навколо тебе валятимуться мертві співвітчизники, я не підставлятиму плече для твоїх сліз», – прошепіла вона. Перш ніж принцеса встигла промовити хоч слово, Селена вийшла, ледь не притиснувши дверима швидко нову, що метнулося за нею. Розділ 25 «Когось із них треба підштовхнути», – сказала королева принцесі. «Тільки тоді все почнеться». «Знаю», – тихо відповіла принцеса, – «але принц не готовий». Залишається вона. В такому разі ти розумієш, про що я прошу. Принцеса підвела голову до місячного світла, що лилося в гробниці із світлової криниці. Коли вона знову глянула на королеву, її очі були ясні та спокійні. Так, тоді роби, що треба. Принцеса кивнула головою і пішла до виходу з гробниці. На порозі зупинилася. Темрява попереду була привабливою. Перш ніж піти, принцеса знову повернулася до королеви. Вона не розуміє, а коли вона перейде межу, ніщо вже не поверне її назад. Вона знайде дорогу назад, вона завжди знаходить. Принцеса моргнула, відганяючи сльози, що наверталися. Як же я хочу сподіватися, що ти маєш рацію. Розділ 26. Шаул терпіти не міг виїзди знаті на полювання. Більшість придворних ледве вміли тримати в руках Лук, не кажучи вже про відсутність у них необхідних мисливських навичок. Видовище було жалюгітне. Шолл шкодував гончаків, що вони шпорили по кущах і підіймали дичину, в яку ці гори мисливці все одно не влучали. Зазвичай він полював сам, а потім видавав убиту дичину за мисливські трофеї того чи іншого придворного. Сьогодні він ні за що не поїхав би, але присутність на полюванні короля, Параногона, доріна і рулана не залишали йому іншого вибору. Іноді він наближався до придворних і чув уривки їхніх. Розмов, звичайні балачки, плітки, анекдоти про жінок. Мабуть, і він став би таким: не збунтуйся тоді проти батьківської волі. Шоулу уже багато років не бачив свого молодшого брата Теріна. Невже батько дозволив Теріну перетворитися на такого ж нудного ідіота? Чи все ж таки послав навчатися військовому ремеслу? Правителі Анієля століттями були воїнами. Життя змушувало будикі люди з білокличих гір віками мріяли, заволодіти містом. На березі срібного озера Шаул їхав позаду короля, і його новий астиріанський жеребець викликав вигуки захоплення та заздрісні погляди мисливців, думки капітана, які раніше велися навколо селени. Він раптом подумав про те, як би його батько поставився до такої невістки, як Селена. Мати шоула була тихою лагідною жінкою. За роки розлуки він майже забув її обличчя, але він пам'ятав її співучий голос і тихий сміх, пам'ятав її колишні пісні та історії, які мати розповідала йому перед сном або коли він Горів мати шаола видали заміж, не питаючи її згоди. Батько вважав таке за норму. Жіноча покірність була для нього чимось зрозумілим. Шаол, мимоволі, зіщулився, представивши батька в будній кімнаті з селеною. Потім посміхнувся це була б справжня битва характерів, яка потім перетворилася на сімейну легенду. Щось ти сьогодні розсіяний, капітане, сказав король, виїжджаючи за дерева. Фігура короля була масивною. Шаола чомусь завжди вражала саме масивність цієї людини. Король їхав серед двох гвардійців Шаола. Один із них був Рес. Висока честь охороняти короля не так радувала хлопця, скільки напружувала, хоча Рес всіляко це приховував. Бажаючи допомогти йому, другим Шаол поставив Данана. Той був старший, досвідчений і відрізнявся фантастичним спокоєм. Шоу клонився королю і схвально кивнув ресу. Молодий гвардієць випростався в сідлі, але продовжував неспокійно глядати на кущі, прислуховуючись до всіх звуків, що ловили його вуха, людської мови, гавкання собак та свисту стріл. Король сидів на чорній кобилі. Підігнавши її, він поїхав на рівні з Шоолом. Рес і Данан трималися на певній відстані, яка дозволяла у разі несподіваної загрози прийти на допомогу його величності. «Що б мої придворні робили, якби ти не стріляв для них дичину?» – спитав король і посміхнувся. Шоол спробував приховати посмішку. Виходить, він діяв не так таємно. Чи у короля справді очі всюди? «Ви ж розумієте ваша величність!» – розвів він руками. Кінь короля був бойовий. Сидячи на ньому, король здавався втіленням завойовника. Але Шаола лякала не так постать короля, як очі, від погляду яких капітана завжди пробивав холодний піт. Шаола нітрохи трохи не дивувала, що під час таких поглядок багато чужоземних правителів не наважувалися дати королю бій, а покірно визнавали його владу. «Завтра ввечері я викличу принцесу Нехемію на королівську раду», – тихо сказав Шаолу король. Він розгорнув коня і поїхав слідом з зграєю гончаків. Поставив шість гвардійців біля дверей зали. Ніхто не повинен нам заважати та вносити ускладнення. Судячи з погляду короля, під ускладненням мав на увазі Селену. Запитувати було небезпечно, проте Шоул таки ризикнув. Я повинен підготувати своїх людей до якихось особливостей? Ні. З кущі виприхнув в хазан, король скинув лука, прицілившись. Стріла стромилася птахові прямо в око. Достатньо, щоб вони стояли біля дверей. Король свиснув гончакам і поїхав туди, де лежав убитий фазан. Рес та Данан поїхали слідом. Шоул протримав жеребця, дивлячись, як за дарландським правителем стуляються кущі. Про що ви говорили? спитав Дорін, що під'їхав. Про те, що продворні до ладу не вміють стріляти з лука, збрехав Шоул. Дорін дістав із сагайдака стрілу. Я тебе вже кілька днів не бачу, де ти пропадав. Зайнятий був, зайнятий службовими обов'язками, зайнятий селеною. «Я і вас усі ці дні не бачив», – додав капітан, дивлячись на принца. Дорін підібгав губи, обличчя в нього було кам'яне. «Я теж був зайнятий». Наслідний принц розвернув коня, але, від'їхавши на кілька кроків, зупинився. Шоул, не ображай її», – тихо сказав він, обернувшись до капітана. «Доріне?» Але принц лише усміхнувся до Рулана, Шоул залишився сам. Шоул промовчав про наказ короля, хоч і поривався розповісти про це селені. Король не завдасть Нехемії шкоди, надто вже вона помітна постать. Її усі люблять, проте Шаол відчував, розмова на королівській раді буде важкою для Нехемії. Особливо після того, як король попередив його про невідому загрозу життю принцеси. Буде вона знати чи не буде, це нічого не змінить. Подумки переконав себе Шаол, лежачи із Селеною. Навіть якщо вона дізнається і розповість Нехемії, це не позбавить принцесу від суперечок з радниками і не відведе від неї загрозу. Навпаки, своєю балакучістю він лише усе ускладнить. Шоу зітхнув, обережно виплутався з обіймів селени, потім потягся до свого одягу, розкиданого на підлозі. Селена навіть не поворухнулася. Просто диво, що вона здатна ось так спати, відчуваючи себе у повній безпеці. Шоу міцно поцілував її лоба, потім швидко одягнувся. Було ще зовсім рано, четверта година ранку. Скоріше за все, король влаштував йому перевірку. З цією думкою шоу вийшов із свого житла. Король вирішив переконатися, наскільки капітан гвардії йому відданий і чи заслуговує на колишню довіру. Дізнайся король, що Селені та Нехемії стало відомо про вечірне засідання, він відразу зрозуміє, хто в цьому винен. Шоу захотілося вийти на повітря, відчути, як солоний вітер з аверії обдуває його обличчя. Він не злукавив, сказавши Селені, що готовий разом із нею покинути Рафтхол. Її таємницю, те, що вона не послухалася королівського наказу, і нікого не вбила, він готовий захищати до кінця. Капітан вийшов у стутінки рано вранці і побрів по садовій доріжці. Він знав, що уб'є кожного, хто посміє загрожувати селені. А якщо король якось накаже йому розправитися з нею, він накладе на себе руки, але не виконає королівського наказу. Їхні душі були пов'язані нерозривним ланцюгом. Шоу усміхнувся, уявивши, яке обличчя було б у його батька, якби той дізнався, що його син вибрав за дружину адерландського асасина. За дружину. Ця думка змусила шоула зупинитися. Селені трохи більше 18 -ти. Він завжди забував про це. І якщо він зробить їй пропозицію, боги милосердні, прошепотів Шаол. Цього дня йому ще доведеться довго чекати. І все одно він не міг не думати про їхнє майбутнє про життя, яке вони будуватимуть разом, коли він назве її своєю дружиною, а вона його своїм чоловіком. Цікаво, які таланти матимуть їхні діти. Мати таку дочку, як Селена? Шол продовжував мріяти про прекрасне майбутнє, коли до нього підкралися ззаду і притиснули до обличчя холодну, мокру ганчірку, що гидно пахла. Капітан провалився в темряву.